פרק ו. בלילה ההוא נדדה שנת המלך, ויומר להביא את ספר הזיכרונות דברי הימים, ויהיו נקראים לפני המלך. וימצא כתוב, אשר הגיד מרדכי על בגתנה ותרש, שני סריסי המלך, משומרי הסף, אשר ביקשו לשלוח יד במלך אחשוורוש. ויאמר המלך,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 אשר החילות לנפול לפניו, לא תוכל לו, כי נפול תיפול לפניו. עודם מדברים עמו, וסריסי המלך הגיעו, ויבחילו להביא את המן אל המשתה, אשר עשתה אסתר.